Zotin tonë e falendolojmë për e ti falje, o të zemi kërkojmë salavatet, selamat, për qëndetit më të begat të ambi pengamberin e fundit, zotë riu në njërzimit Mohamed Mustafan, alehi salatu e selam. Mi shokët e ti besniknë bë i familjen e ti të ndarëshme dhe gjdo musliman i cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditë në fundit e kësaj bote. Të ndruar dhe zërët do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e legjeratave mbi emra dhe të c Kemi marr diku mbi 90 emra të Zotit Subhanehu ve Teala. Disa prej emrave të Zotit Jelle Jalaluhu kanë disa prej rroive, domthonë formohen në një në një e, në disa trajta dhe kanë një kanë një rraj. Sigur për shembull Emri Allahu Tebaraka ve Teala El Karim, El Akram, El Allam, El Alim, Alim akshemara. Andaj e, disa prej emrave pra, kanë një mëna por zgjerohen shkaku i Për çështë morish çka ka Allahu te barekeu te ala ne na cilësi. Sot do kemi një emër shumë të madh te Zoti te barekeu te ala i cili s'ka të baje me një veçori specifike, pra nuk veçohet me ndonjë cilësi të cilën kemi mundsi me ndasi dia, chikimi, djimin, por ka të baje me madhështinë Allahut në çdo cilësi të tij. Pra sot do kemi një emër i cili, mundu pra, nuk nuk themi për shembull, sikur çfarë thamte furnizimi Apo të madhështia Apo të uh, fuqia uh, Gjithë përfshirës e që e ka Allahu bare ala, Te bare kjo vëtjala Apo të dia Apo të rahmeti Makfireti Ekshtu me ratë Emri sotë që më të sëndë të amarrim Oshë një emri sotit te bare kjo vëtjala Me të cilin Allahu Cilësohët uh, dhe lëvdrohët Dhe i përket lëvdri e veçant Për shka këtë cilësive tjera që i ka pra, Emri sotë që duhet të kuptojim është një emër që gjitha cilësitë e Zotit te barekehu te ala, por shkak se i ka të plot të plota, çdo njëra veç e veç dhe grumbulli i tyre tek Zoti e marr këtë emër, i cili emri është El-Majid. El-Majid. Allahu Zoti jonte barekehu te ala Kur'anin e vet, fjalën e vet e ka thut Majid, por shkak bollokit të madh dhe cilësive të shumta që i ka. Andaj e jemi në Kur'an Allahu e cilson Kur'anin e vet me Udzuës, shërim Apo drejtim, ekstumerat Këtë këtë cilësi Kur të bëhën gru mëllë bashk Arap të i thëjnë me gjithë Me gjithë Andoj së të të të morim me, me lejnë Allahu të barek e vetera Emri në Zotit Gjeli Gjelalu hu El me gjithë El me gjithë Emri el me gjithë të ndërua lezër është e morimadhe Zotit Gjeli Gjelalu Për mësë mi u përzi malet Që të mani men këta dhe shkathuët Në, në kërli g Këtë e mërë vezër e përsërisin gjë namaz Kërë që imë salavatën të shëhot Abo, kërë thua Allahumme salli ala Muhammed A Allahumme barik ala Muhammed Qëka thunë fund? Inneke ente hamidun me gjitë Pra për mështu të bërzi Këtë e mërë përsërit të shpesh në namaz Ekshtu me ratë në salavatën nga sënë fund Dhe përfundon me salavatën o zot të je hamid E dhe je me gjitë E që, qëka është me gjitë që e thu gjë namazë Sot do të dëshoj me lejnë Allahu të bareke Vëtjara Filimisht të avarim në aspektin gjusor Pastaj përmendim dhe më thanjet e ulemave Pastaj disa prej porosivit e cilat duhet të indjerim Nga kejimër i Allahu të subhanahu vëtjara Ndërrua vezet, Arabët Fjallën me gjithë E përdorim për shumë Gjdo se në shka o shumë Dhajnë e gjonë Pra ku ka bullëk Ku ka o di shka shumë Nuk është e patë Në kundër të e të paktës Dhe ajo shumë është e gjanë Qka është e gjanë i thunë me gjude Apo em gjede Dhe arabët kër i apin Dikuit me hangër shumë Apo i apin pasurishumë Thot em gjettuhu I dhash shumë dhe gjanë Kjo është përshëllim në gjuhën e arabëve Andaj thot e zegjeji Njërë për djetarëve të mdhejtë të muslimarve Në aspektin gjuhësorë Thot aslul me gjdi fil kelem El kethratu e saab Baza e emrit me gjdë pra, Nga i cili pasaj Cilëso o zoti në të bare ke vëtëra është edhe kethra Kethi shumë diqka Dhe aje cila është e gjanë është pra, dhësë e në qka është e gjanë Dhe ka shumë me veti Bollok, pasuri, eksumerat Arabët i thonjë el, el Mejtë Pasaj ka ardë në gjune Arabëve Se Mejtë përdoret edhe për Sharaf, sharaf është pozita Sharaf është pozita Dhe nga kjo do ta kuptojmë do të them se çka do të them porim në Allahu te bareke ve teala el mejid. Pra arabët kur ka dikush pozit i thojnë mejid. Allah i thon për shembull kryetarëve të vet mejid. Kur e kanë kryetarë i thojnë mejid. Për çfarë arsye? Se ka pozit, ka bollë, ka ka pushtet ekstra. Pra çdo njëri tani që të arabët dhe përmendëm se na pse folën zakonisht çakan dallan arabët nga se gjuha e Kuranit është gjuha ju arab. Ata e përdoren edhe mexhd por kur lavdërohan për shembull me kryetar të vet, me kabilet e veta, me baballarët e vet, për shembull thot ed kuru emjaji. Ata thonë për shembull i përmendi e, krenarit e mia. Të cilat i kanë dalur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sigurt që është tek arabët e njëjorë dhe tek njerëzit e tjerë me u krenu me kabile, me, me nacionalizëm, me kombe ekshëmrat të gjitha i kanë dalur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pastaj thot Rahib al-Isfahani një nga liderët e mëdhtë të, të muslimanëve thot el-mejdu as-sa'atu el fil karami wal jalal ka dhanë një nga liderët e muslimanëve Rahib al-Isfahani duke i shpjeguar imanat Allahu te bareke ve taala ka dhan el-mejd është gjerësia në dhënie dhe shkëlqësi kushdo që jep shumë dhe në vetvjetë jo i madh po pra jep shumë dhe në vetvjetë jo i madh arabt i thojnë me xhit Dhe këtu të dha shumë i pasaj sepse Allah o është në me gjit Dha shumë i sepse Zotë i onë të bare kjovëtar është me gjit Dhe nëse nga përëm të në kodë të përmenë me fjallë të djetarëve Pse për nga mberi onë a.s. Kuri kam susa abët me qu salavat Në fun i ka thamë thuj Hamidun me gjit Pse e ka zinë në fun salavatëve Hamidun me gjit dhe, dhe zër, emri, emri Allah u gjeni gjelalu el me gjit Nëse kupton besimtari Kish mi kriju njën d raport të veçantë njëjtën e tina. Apo, domthonë, na dëgjojmë që ka mëurit Allahu Xhelel Xhelal u ka ma nënë në vet, ka ndikimin e vet, ka rëthanën dhe klimën që ai krijon të veçantë, emri i Zotit Xhelel Xhelal. Për shembull kur ti thuaj Rahman, kë ndikon te ti. Kur ti thuaj Adhim, kë ndikon ndryshët te ti. E kur e thuaj Majid, a edin na çka ndikon? Ata sa shpash e thojna, Allahumma salli ala Muhammad ala mu Allahu barik ala Muhammad, vondaina el Majid A ka ndikim te teneve? Duhet me kuptuar çka do mama me gjit pastaj duhet me me rujt efektin e vet ky këmer. Kjo është vezën në aspektin gjusor. Doon fjalla me gjit sillet rreth. Pasurisë shumë ku ka bollok, çka është diçka e gjong, nuk ka ngusht. Në ngushtës i thonë me gjalla të tjera ndërsa gjallën i thonë mezhd dhe kur ka dikush shkëlqësi, madhështi, pozitiv, dërëgjet nalt i thonë arabo Kjo e mërë vezër ka ardhë në Kur'an për Allahum dyher Dhe gjithashtu ka ardhë Elmejit për libri në Allahum Kur'ane Dhe da shumën nga, nga porosit Në surën hud Ajeti 73 Këtë Allahu te barek e vëtë Këtë kanë shkua Njarëja dhe mën Kusha do me përsil me Kur'ana për mënë mushaf I vedin një njarën Ibrahimit Se Ibrahim a.s. nuk ka pas Thmi kod gja Pasaj kanal me lachët dhe e ka përgzu Ibrahimin pas talot viteve se do t'kesh e vlad se do t'kesh e vlad por se njeri kure ban një mosh që do mos talet, talot vjet o shmoshe shtyjer dhe grujës vet ju ka du pak sa e që ditëshme në këtë mosh me marrë thë mija në këtë mosh me, me marrë thë mija dhe ka është zhvillu një besed atje mund të shqip në nësurën hud, mësta shkoqisna dhe mësta zhvendosna e gjerathën në fund, me lacet E kanë bërë një doa për familë e Ibrahimit Alejë salatu e selam Qëfar kanë dhënë Rahmetullahi wa barakatuhu alejkum Rahmeti Allahut dhe bërëqetet Allahut Qovshim bëjuve Jumë ju bulofsh Jo ju o familë e Ibrahimit Unë bulofshim e rahmetullahu Dhe janë buluf dhe zër Adoj Shekhe Kulisamu të i minë rahmetullah Thot Nuk ka dikush që i beson për nga më bërëve Pikit mi lejtëve Musliman Krishtar, jehudi, me gjus, krejtës thojn, ka, thojnë kape nga mërën këtë bot, thotë kejtë e besojnë Ibrahimin. Kjo për rahmetit të madhë që e ka të allahu, subhanahu, vëtërra, pas e ka të në dhe bere qetje, allahu që fëmbi uve, ehlel bejt, ehlel bejt është, oju banar të kësa shtëpije. Në fund, që ka përfundu e, me lachët, që ka përfunduar, innehu hamidun, me gjitë. Lillah Hamdi takon vetëm Allahu gjillizhe Pra Allahu atë shumë ka cilësi Për të cilat meriton Mukan i madnuar dhe i lavdruar Në zemët e ropëve Sa që e marë emin hamid është lavdruar vetë vetëi Pas e ka thonë Me gjidun Dhe është me gjid Gjithashtu në surën në lë buru Gjajti 4-5-5-et Allahu të barëkja vëtjala E kemi morë emin në lë gafur Edhe kemi morë Emri fundi shka e, e morë Mi ishte El wedud Tani, qatët Allah u gjillu ala, dhul arshi el-mëgjidu Dhul arshi el-mëgjidu Dhul arshi el-mëgjidu është i zoti i arshit el-mëgjidu Dhe kja jetë është ledhu me dikë kërrajeti, kërrajeti parë që ka kemi nëjnë mëshaf, mëshafi hëtëmanë r.a. është el-mëgjidu, el-mëgjidu e cila është emar për zotin të barëk e o talë Dhe kjo qiraat sahih nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kjo ajet është lexuar dhul arshil medidi dhe kjo kasra vlezer është icila kasra dhamme fatha sukun tarallahu ndunjo oke do të thotë tarallahu ndunjo andaj gjua ra vlezer o gjëja më e madhe me të cilën ka ka ka e ka veçuar Allahu këtu me një haraket ndër mohabeti kush është e vërtet me kuran mund ta shikon ajeti 15 dhul arshil El Majid bas a lezon fjalën me xhit me u El Majidu ti jesh moshaftena E bien El Majid është Allahu Nëse e lexon El Majid di me kesra E bien se Arshil Allahu është El Majid ta dhe dyja janë sahih dyja janë sahih mir po ne vetë do shkruajmë në transmetimin dhe ata që ai kemi në Kur'an Dhul Arshil Majidu Dhul Arshil Majid këto janë dy ajete ku e kam përmendur dietarët Emri i Allahut ku e kam përmendë dietarse është përmendur në Kur'an Emri Allahu xhulle xhelaluhu el-Majid. Tani të fali bije për Allahun. T'fali bije për Allahun te barekehu teala. Shikojmë përsa të shkojmë çka i bie për Allahun. Kësi kjo cilsi e Zotit el-Majid. Po eh, në ku është sigur elmi, eh, folia e eh, kuptojmë elm ilmi Allah. Eh, folia folia Allah. Shikimi, dëgjimi, forca këto merat. Kjo Kësi fati Allahot, kjo të cilësi e Zotit, nuk është me një mana dvet me të sënë ti, qëkon me njëtajo, së shkëtu, po është grumbulli i cilësive të Zotit, e bajnë Allahun me gjitë. Pra nuk është mana e veçant, pra nuk është atribut i veçant, me të sinë Allahu, gjilë gjelalu hu, vepron me ta. Por veprat e shumë të atë Allahot, dhe njësi cëla për i tyre, kur e vepron, e vepron Allahu me, me me gjitë. Do më fa Por shimu kër Allahu më shiron Më shiron me me gjd Me lavdi Kër Allahu dënon, dënon me lavdi Që i bije Gjdo vej për e zotit dhe cilëci e ti Kër Allahu e vepron E vepron me cilëci E shkërqesis dhe madhështis Dhe gjërësis Kjo është do më Emri Allahu të bare kjo talë e shkurtimisht El me gjid Ka narë shumë prej fjallëve të ulemave Do t'i përmenjë në disa prejtëre Pasaj do t'ndalime me i bënkajimin Nga sa e ka shpikua më, më mirë dhe më, më qarë Thot i mëgjeriri Djetari par I cini ka shuar të fësir Dhe kam brumbullu në liber Thot emre Allahut me gjit është Dhu me gjdin wa medhin wa thena in kerim Thot i mëgjeriri Me gjit është a i cili E, e zotnon Osh pronar I takon Me u kanë me pozit Me u lavdru Me u thu, no, me u sprej aty mirnjoha e e mode. Kerimos e mode. Fadhel Khattabi al-Majid osht emri Allahut i cili alurdon për çfarë. Por bujari të jao. Për bujari të jao. Dhe jo rastisë kanë moment dhe ze këtu bujari. Ku që kujtohet emrin Allahut El-Kerim, çfarë th안 se kur të bën diçka, ban shumë, ban jan. Dhe në vebra të Allahut, edhe neve në sëna dukun se Që tu e ngushtoj, ajo është e gjanë O duke shetë gjërësine e asajna Gjithashtu, thot Ibn Kethiri, Rahimahullah Emre Allahu të barek jo e tela El Mejid është ai cili në vebra të veta Në fjalë të veta Dhe në, në qenjën e vetë është i lafdruar Pra Allahu qenjën e ka të lafdrume Vepra t'i ka të lafdrume Dhe fjalë t'i ka të lafdrume prandaj kjo është emri i Allahut te barekuata ala el majid thot sheukani rahimehullah majidun ktheerul ihsani ila ibadi bema yufiduhu aleihim min alkhairat thot sheukani majid është ai i cili shumë ju bën mirë rrob vet vet bravo wasbrast mirat rrob vet vet dhe ulshon khairate shumta raitili uaja duke bërmen ti bësh shumë khair me shumë mirësi Se si një shekull, si kur shembulli i shiut, që Allahu është vetëm me, me rahmet. Ja shembulli ushimi, që Allahu i jua ka rregulluar me qetësi, e kështu harmoni, në mënyrë përpjek që mund të realizojë çdo sen, apo për shembull drita, e se nuk bën zhurmë, e ndryshimi i stinëve, që nuk bën zhurmë. E kështu rasti, shikoj për shembull borra kur bionë. Gjithaj ato tonelat, bardhësi, zbrajtin tok dhe zbatme qetësi. Do të na kemi përmendë se si kur ban njeriu diçka, ai bën shumë shumrë gjurmë edhe shumë prej, prej proceseve thot ibn Qayyim el-Juzeyyë në Nunien e Tina thotu huwa el-Mujid sifatuhu awsafu ta'zimin fashanul wasfi a'zamu shani thot ibn Qayyim el-Juzeyyë Allahu e ka emrin el-Majid cilësitë e tij janë cilësitë që duhet të madhruat pra çdo cilësi Allahut mer meriton mu kanë e shkëlqyer dhe më dhan këtu sigurisht kur i thu vë në njallit Kur shkruani thotë tlumt. Kur foli thotë tlumt. Kur ha bugi thotë tlumt. A po? Kjo është me gjit. Pa çdo vepër çka ajë van, më riton mi thon, shumë mirë të ke bën. E Allahu kur vepron, është i denjë, meriton mi dhon subhanallahu. Ti më më më smir ti çu vepron. Kjo është emri i Allahut te bareke وتعالى المجيد, pas ai ka thonë, e çështja e cilësive, te Allahu xel xelalu a Allahu mushan. S'mundot njëri me ditë sa është i madh Allahu te bareke وتعالى. Kyozëroshka sillet në fjalët e ulemave rreth emrit Allahu Xhelaluluhu El-Majid. Por ta kuptu më shumë vëllazër, se ky emër por shkak se nuk kesh me, me me një maanatë veçantë, do një ardh shumë rëndëresë edhe, pra, nuk mund krijojnë surrë çart çka Majid. Shumë kur i thotë diqyt Rahman, çart është, ai i thu, qemul, uh, alim, cili mëshiron. Kur i thon por shembull ë Alim, ai i cili di në rregull. Apo Gafur a i cilifal Tani kërë jemi të emri el-Megjit Sko një vepër të konkrete Sko një vepër të caktume Po është një grumbu dhe madhi vepërave E nga to dhe nga to cilësi Allah e marë titullin el-Megjit Dhe të shohëmi me disa për e fjallëve të i bënkajim el-Gjozije Sa t'i ka shërua në më njërë më, më dëtashme Tho t'i bënkajim el-Gjozije Emri Allahut el-Megjit Je dullu ala gjumletin min e usaf لا تختص لا تختص بصفه معينه بل هو دال على معان لا معنى مفرد ومثله العظيم فضبا قيم الجوزيه ومثله العظيم والصمد ذا الامجيد اشماله لذلك اسم الله الله جل الجلال المجيد كريونته جلوبي دوم سوره Normal njejore, jo realitetin e Zotit te bareke tualla, po çka duhet ti me besu per Allahun si mexhid. Oshtem on i madhi Zotit te bareke tualla. Ana Kurani ne ka sqarstuar te thonel Kurani mexhid, Kurani o jo, mexhid. Jesa fjalave. Allahu joshen ska dal prej tij i thot mexhid. Toti bon kai me xhezia. Emri Allahu te mexhid argumenton poni grumbull te cilseve te Zotit. Po nuk oni ne emr. Osht ni grumbull te cilseve se ne ban Allahun Elmejid. Nuk është cilësi e vetëme, nuk është cilësi, pasë e thotë, nuk është një maëna, nuk është një maëna, që ti e thuë përshemën Allahut, Rahman, një maëna. Belhue dalun ala maani, po këj e ma argumenton përshumë maëna. Dhe këtë dhe zërë, dhe maëna, Arabit që të sato shmi athan heq, sa ati si të i kishtanë, elmejit, aki të që të i marmash. Andaj të i gjenë shumë të pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, sa të nuk p A i dhe se emri elmejgjit do më dhanë një qenje e cilësuar me shumë cilësi Kur të veprojën në gjitho vepër është i madhë Kjo është, abo Që të dha shumë e se elmejgjit është edhe i paprekshën Abo Andaj arabët përshemu nëse o konë janë i fort I fort Dhe o konë i paprekshën Shka mujtë kërkush me, me ngucë ata Për po i ka po si si të kësi ja si ka ndonë me gjit Dhe nëse një njëri o konë i mirë, bur i mir dhe fiznigri por ukon jo jo i fort o koni paprakshëm si kan vënë me xhit me xhit i kan vënë veç një njeri i cili o i mad ka opozit është i paprakshëm dhe nat pozit zvanzullon çipa si as atyre i kanon me xhit e kjo është për Allahun te bareke tuala etj është i paprakshëm dhe në kët paprakshmëri zvanzullon për sa njerëzit vdesin ti hipin me një pozit të cilë ai mendon se se ne praj kurkosh ai banzullon andaj janë njerëzit për shemb mundosh në kët kena bën po njerëz apo kur të xha pa as pozitë ke shumë të me folsi njëri me ta pak e ka marrë pozitë çka marka do të doza bot administratorë kujton se falë shkapo. Po mos flasëm për pozitë ku ai ka ekzekutiv. O sfolët me thënë. E para mndodhet zëllallahu xhelala ka universin e ka në dorë. Me një fjalë bo çka trot gjithçka. Para nuk e thot avall. Më e dha bo. Më e pa sti dorë një çdo diçka. Më e pa sti dorë me dhan bo për hasmintan me shkuimin i ha. A e thua se tu Dhe t'vëni hartaun ato boll. E Allahu yelloa ata pejgamberi alayhi salatu sallam. Allahu ti thon ç'i ka djal, ç'i ka gruaje, e ç'ojin ata, e Allahu nuk nuk vepron me ihdhni mbi ta. Sepse është El-Mejid. Po pa prekshmorin e ti nuk vepron me kuturo. Jo, ani. Do sa neve njerzit jemi të të gutshëm. Ado ata i bën kain el-Juzie, emri Allahut El-Mejid argumenton për një grumbull të në nove. Jo për një nëna të vetme. E njajshme E njajshme me këtë cilësi dhe me këtë emr është emri Allahut el-Azim edhe Samet Se përshemu Na du da morë me emrin e Samet të Fjallë Allahut, kullë hu Allahu Ehat, Allahu, e Samet Emri Allahut e Samet Nuk ka manat no, Nuk ka një manat Përshemu, djetarë ka nëman e Samet Qka është, ajtë qka e lipin kët Unë e lipi për bukë, ti e lip për uja E lip për këtër shka, për em Njën e lip për zanat, ki ti e lip Për, pra, si cëli a drejton nevojnë e vend Apo, e Allah është i kërkuari A i lipët Po, kur të lipët, kjo nuk e një cilësi Po, është dëma një grumbull I cilësive të zotit e bareke U e tjale Gjithashtu, uh, thot i bënkaj i me ljuzije Nëse e lezojnë afjanë dhe Allah të bareke U e tjale dhull arshin me gjidi uh, A i cili është Zotni dhe pranar I arshit të i cili cilësot me Me gjidi, thot në këtë kuptim si shpjegod, fot rabbul arshi al-majid sifatan lil arshi lis'atuhu wa 'idamihi wa sharafihi fot ne selezon se arshi us majid e dietar ka don dyet an saqta edhe el majid men allah edhe arshi ne ka majid edhe quranin el majid fot zot i arshit majid pse sepse arshi o shum i gjang shum i mal dhe shum i pozit adhaka ka byt abdullah ibn abasin radi allah anhu e kam pëjtë për kursien vësia kursiju husse ma vatë kursija Allahot i ka përfshi qijet apa? i kam pëjtë kër e kanë mëriti kja jet abullaj më një abasi në gjallin e ajës për nga mberi tonë tësine ka të shpëtuj më më hakimi edhe më më dhe hepi u ka thanë keshë më zingjirë të sakt gabullaj më një abasi ka thanë abullaj më një abasi kursija vendi kam vëtë zotit si që shi takojnë Allahot të barekja vëtëala ka thanë Në bitë të cilë është në gjithë zotë i unë të bare kjo e talë dhe qëndronë në bita Ka thonë lajë këtë diru qadrahu ahadun illa Allah Se disa është i madhë dhe i ranë dhe i gjanë posë Allahot E Allahot E tashë më, më, më në parë uh, mëndu Shekhru samë dhe i mje kërë fletë flet për uh, si duhet me perceptu zotim Robi Thotë bi kjasin awla Me një kjas i cili thot Dhonë e nëse është kjo kështu, atërë Allahu, i dojnë analogia më përparsore, përshemë. Nëse kursia Allahu, të një dhe, pe nga mëri një nësë, përshku e mënyrë gëdojlë, pe nga mëri nësëm, me zdo që jeli, ka 500 vetë rrugë, me zdo që jeli, ka 500 vetë rrugë. To ka, krahësqjelit parë, që shdo këtë, këni batasht në, në satelite sa i vogël është, apo dhele shumë më i madh se sa sa sa toka. Po qielli, qielli është ai cili përfshin këtë orbitë, çum. Tani 7 pal qie, doz. 7 pal qie. Këtkëto 7 pal qie te kursia janë si një halk në shkretin. Si një halk në shkretin. Të jetë komplet. Pasaj, arë shi Allahu gjellë gjellallu, të singa allan, veç Allahu edhisa i marë. E ta një vëzër, nga kitë këto më dhështi, po zoti gjellin u ala i cili ka kriju këto, shumë majë marë. Andaj Allahu të barë kjo e teala, ka ta në Kur'an, ma qadrë Allah e haqqa qadri. Njerëzit nuk e din që fa qadri ka Allahu, so është i marë Allahu të barë kjo ja e teala. Por se njerëzit uh, luin dhe manovroin me lirin që ka ta në Allahu të barë kjo ja e teala. Por nërishen, njeri, Andë Allahu Gjelluala e përmenjë shpesh pëllimin A nuk e shikon njeri për që kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë Mimma in mehin Pini ujtë Shikon dhe se shikon që kënë Allahu Gjelluala Mimma in mehin Njeri vlezer është kënë kënë nga një proces Nga i cili proces duhet të mu pastru se o bo gjënub Apo? Njeri ban mardhane me bashortën e ti Dhe duhet mu la Pëse la njeri pi pastrëtis a pi pa pastrëtis? Prej papasërtis, Allah o thotë, nga një uj, i cili ju e në në zhmoni ata. Apo, nga edhim në feje se ajo, është diçkaj e cila obligon guslin. Qe obligon guslin? Se kënë zirë diçkaj e cila nuk është e përstasme për ti. Allah o thotë, pëqësat këna kërju, ku i të shkuhe? E ku ki me përfunduhe? Allah i shukur, shukur, flate tabinve, kur dikush u krenon te, si u shkarë nga Muhammed ibn Wasi, kur e pa po djallin e vetë duke u krenu, Në në e për që ka që dinar Ka thënë edhe ti hinë vorrat Të ta në krimat më së krena Po njëri ju jo lezër shumë ma i vogël Po nëse e krason me malështite Allah që i ka kriju Po kur dalë e para zotit Që ka jetë? Që ka jetë për neve? E lusë për allahën që allahët në më shëron Në dunjallën akirat Thot i mënkajim El Gjozie në cicimin allahët të bare kjo etala Në emën e ti el Mejit Thot Wasafë e nefse hu bil Mejit Allah e ka Wa hua l-mutadhammin u li këthrati sifati kemalihi vë sa'atiha. Që kënë dhe dhe? Emri Allahot e l-megjidhe shumë madhë. Nga se i përfshimë cilësit e mdoja krejtë Allahot e gjellë gjellë. Tha di më nga i megjëzija. Allahot e ka cilësit e vetën bilmejid, elmejid. Qka dhe më tha? I cili emrë përfshimë vetë vetë. Numër të madhë të cilësive të përsoj surat të zotit gjellë gjellë. Dhe qdo cilësit e të Qoshim Allahu rahmetine qoshumjon. Mushir uh, makthirene qoshumjon. Ha. Afadin e qoshumjon. Apo. Mbulimin e qoshumjon. Jeten e qaboshumjon. Shikosa qab Allahu tokunjon. Shikosa qab qilli nejon. Apo. Ne ka lan Allahu jilal absirtimade. Pra njezo sifat Allahu esh tijan. Pasai thot. Wa adamu ihsa'il khalqi laha. Dhe njerzit nuk mund ti numrojn tsecit e Zotit. Njërëzit dhe se kënë mundësi me, indi, me, me, me, me inumru e cilësit e Zotit Ma të subhanë Allah i ladhim Njërëzit sot jenë të paft me inumru cilësit e disa prekresat Oshtë interesant Sepse me zbulimin e gjërave të reja Dhe zbulimin e shketës dhe medicinës Në vëshë dimësi zbulohën cilësi Si të njeri, si të e kafshët, si të mjetët që ka i prurdoj Njërën dhe mjadonë që këtë telefon me të nga e disa cilësiko, sa performanta Sa karakterit veçanta kjo e ka, nështë të duhet ty e një periud gjatë me i dit. Apo, po trupi jatë, po shpirë të jatë, e kështu me rao. Po mendja jote, e param do Zotë i unë të bare kjo e talë. Andaj të të timon, ka jemi gjizhje njërëzit, nuk mundën përku vizu sa që si i ka Allah u të bare kjo e talë. Dhe nuk mundën me përku vizu, ha, gjërsine veprave Zotë. Mundën me përku vizu, ku asë kushtu mundën përku viz Dhe këtërratu këjrihi vë davami Dhe këjrin e madhë të Allahu dhe vazhdo shmërin e ti Vazhdo shmërin e këjrit Allahu të barëke vëtala Pasaj ka përmenë se Se si kuptohen disa prajimë të Allahu të barëke vëtala Pasaj prapës këthia të emri Allahu të barëke vëtala El me gjithë dhe thot Me gjithë dhe me gjithë Në gjuhën e Arabë Do me thonë Këthratu eusafil evso, kemali Wa këthratu efali lë kajr Rezumeja Qa është elmejit Ajë cili ka Shumë cilë si kret i ka të plota Por qemi më dhe Qa të mëllon kërë themi na kret i ka të plota Zdoë si cita Allaho qka e merë Qka të supozohet si shkon ma mirë Ti e nën ata qka është Allaho E dhe njerë Por qemi më Njeri u vëzër Ku shkrundi qka Kur punon në diqka, kur zbulon në diqka, kur e ndzirë në shash se e banë a mirë, masit, më dojnë, masit punojit, punojit, e, këshu në shak e në zbulu e, a po, a do ndrysh e punon, dhe zë, shumë interesant, po shimu, pa e pa, pas bë ato një herë provë, një njëzët të rrotë herë, apo me cindra herë dhe bëjmë provë, edhe më funë e ndzirë, dhe vazhdo në më bëjë update, rinovem, modifikim. Pse? Sepse e kanë zbuluani procesmurin tjetër apo? Çka s'e ka pash këi kalumi? Çdo mjet bëhet çdo gjë tjetër. Por njeriu kur vepron vetë çka bën. Kjo kjo vlen edhe për veprat që janë më klasike. Për shembull, njëri është unë i lir, kur të bëhat grum, u thot, "Ej, ja vlej këo libër mu lexuar." Shikoj, mos e dallon munin e shikoni një mbled njerëz e thot, "E vana vot më dhe apo? Mirë, Allahu vetë kur vepron, Allahu kur vepron shfard. El me pa ikalu detaletot, kjo e madhe, më ma e madhja. Pastaj ka detalet. Po shehni. Në, në sura Al-Baqara, ne jemi bërë, to e përsërisim sa kuptojmë se çka do të thonë Maja për së smurisë si i xit Allah te bareke ve taala. Ti mundu shmenir, marrë të shpia, në fletë, edhe në në laps. Edhe bismillah po du me shkruaj në libër. A mundosh me thonë e shkruajtë, a është shkruajtë? Smunosh. Këpora, nuk mundesh me thonë e kryta pa e krih, vetëse e keni jetë me krih. Se ndoshta kadëri nuk ndihmon, e sa pejësve do me bë diçka, se në ban, apo, sa bëjë njeriu do më qenë autor, do më qenë shkrimtar, smunit, apo sa so njeriu ka nis me mësu, e më shkollu, s'ka ndalë deri funa, apo. Mund njeriu pa e ditë se ka u ka krih, nuk lavdërohet me ta. Mirë. Nëse thotë këto, e shkrujta, ala pa e shkruj. Dhe Etilson thotë s'ka më thirëse kjo. Për çmë? Njoni Emanni flet e thot e kryyta librën e kryyta librën dhe i sfidoi kët njerëzit a la pa e shkrujt se smunën me shkruajt se si unë kët libër s'e kam mëshkrujt. Kjo është goxha sfiduese. Se dikush thot do bërat a shoh? Po çadot në libër tjetër që kjo ka tonës zbavë mall bile. Amba dhe madje, madje mund dikush më thon po kjo nuk nuk nuk e plotson kriterin e parë për të munduon shkrim mos fare. Apo mirëhëza, këtë kush ka argumenton se njeriu është i sfiduar prej mangësisë. Njësë njësë njërë se të në shkrujën, njërë më së me e këshirën, a ba? Njërë se të njërë njërë rritë të pak, kuna, lej punë të të olet flasin. E Allahu u gjellë olet në zeshka, qëka ka ndohë? Qikonë, sunën e lë bakara, sunën e lë bakara, eliflamin, dhalik el kitabu, laraj bëfi. Mirë, kur Muhammedi a.s. i ka zbitë kja jetë, kërë anë nuk u konë liber, nuk u konë liber, u konë do plaka të shkritë me në një, para në vëzë dokon likurat, kafive, shkryt, men gjethet, hurmave, i shvitëm, dhe li kelkita, bulara i befi. Shko një storik, theo mas, edhe ti me tarë që kjojnë, një anje ka shvitë me një, një lekurt lopës, me një ben, që ki libur do t'i sfido njërë dhe deri në kiamet. E para që keme tha, ki Allah fletas paska. Allah fletas paska, e kumo kimi i sfidu, ki t'i libra që ka vinder në kiamet. Allah u tha, lara i befi, hitë mu s'dushonim. E tani vëllazra, ka çfarë që jemi larg e hijrëtit Muhamedi sa 1442 vite. A ka dën e libër që sfiton librit Allahut? E pse Allahu i ardha këtu librin është i krym? Se ai ka krijuaj, domthon, ai kur thot, mund nuk e menon, sepse çka ti mundet me çkumënia se ç'kjo e por çost, i jetu mënu nën por çosmorin e Allahut xhelel xhelel. Unë nuk ti mund të, ti nuk mundet me çkumënia kumrin por çosmoria. Për, për shembull vëllazë. Për neve, për neve. Mos më na pasuar lajmi në Kur'an se ekziston edhe një qiell mbi çka qielli shaka në atë. Logjikisht kish më thon, po s'ka nevojë balla, është tanalt. E lajmi është qartë, qallë një ose edhe gjashtë mbi këta. Si, domosht, bon, ti kur shkon me njatë që është e përcos, nuk ndalë çdo tip përcosmaria, apo ato dhjetë janë edhe shtatë tjera. A e kupton? Tanë gozë. Kur Allah u dha ky libër, do ti sfidon njerëzit. Edhe i tha mosam sfidoj, lirë të sfidoj. Sfidojit, edhe i sfidoj Muhammed e Saselle E i sfidoj njërzit Tha bjeni një, një ajetë si ki Rëdhën e Korani Dhe zekë, ti me morë me shujt sot në Facebook Me se jemi kohë në Facebookit Sot me shujt qëtu Abo, lajnë i ri Pas diore, pas dy ditve, pas diave Do ta publikoj një shkrim I sfidoj ki të njërzit Me arë me shujt, në gjajshëm me ta A, a munë është me të pushu zemra janisë Mund mund të jesh po, po objekt çesharak, mund të shkurmëm në spital bishpi i Peimarës. Sepse nuk mundesh më ardhmë me diçka që ti njerëz më thon, kuku subhanallahu, un nuk di çka më volmë. Jo, bre, nuk ka gjë ashtu. Mirpafallahu xhela kur i tha njerëzve, "Dhalikal kitabu la raybe fi." Që li borosht i, i, bërësht, i pad, pas në grimc dyshimi. Tanë këshillovën njerëzit, "Mbledhën, mbledhën, mbledhën, mbledhën." Thon në fund Kur'ani, "Ja, kjo është diçka tjetër." Se sepse ka arpi ati i cili, por së smurin e ka. Në Maja Shka për tej Allahu gjeni gjeleluhu Për sësë mëri Kjo është e para Dhe e dyta Dhe vej pra te Allahu të Allahut janë Të për sësë ta A da i përshemull Ta morë me njerëm si, si shembu Kër Allah ka kriju njerëm dhe zërë A ka bo Dhe bon modifikime Dhe bon Penzjerën në njëherë Njerën formë bubrecit Mosa një e modifikojmë Pasa e bon deri Ka lepuri Pasa e ngritim edhe pak Jo Kjo Inni ja'ilu fil ardhi khalifa. Unakum quriqafmalat, Allahu Jellal. Jam te ban tokni ok khalifa. Mir, kë çfarë do të jetë? Qën. Domthon, Allahu Jellal kur anjënin diçka, nuk modifikon ta. Por më kuptom alo ti. Këpërmen, di Inni ja'ilu se ka për men. Si dush më di se Allahu ta ka dhënë por sot, vnoja që tu në diçka, thuaj mul pas vitës, s'po mjaftojnë gjashtë punë. Apo shikoni janë i cili ka gjashtë gishta po e kanë një organ shtesë. Shkondi doktori, a më nështë më ma hek sëta? E përëm e ta hek, ty, ty ma shumë pas ka pa, jemi në kone e, e nëmbrit, sa ma shumë ki e kështë të më ratë. Njarën me thalë, unë është të gjishtë të i du, po së duhen, pes janë të mamë, me këto lëvisti që i zduhen, me të danë të i dhe një gojë për mas, kemi shkondi doktori, hek ma sëta se balë e kam përpane ka. Mi të danë apo, nëmonë, Allah u këre kryonë dhe zë një çtoni supozo për shemb njëri ka katër gishta njëri gishta, po ka katër gishta apo tre gishta a dohet me këtë standardin që ka krijuar Allahu normal se dohet më mirë shekoll pesë ose sikojmë për sëmëri Allahu xheni xhelalu njerëzit krijojnë dhe modifikojnë për ditë për ditë të modifikojnë për ditë andaj disa detajet vazhdojnë aspër kështu ka vënë insani nëse mua më e çujt edhe në xhenet ku ti hyje adresa që ti insani të ka mëtej të dhe. Ha, vdic duke u përpjek Shkru në në trum Mete ve hua ju hawil Vdic tu u përpjek Mere dhe zër kret Mere kret, pengamartë meri A nuk kam dhek tu përpjek? Po A kamuj dikush pi pengamartë me thamë eh, E, dërqë tu, s'kamo, mrina në fund sk S'ke mrinë në fund Andoj pengamberi sallallahu Mi cili është kurora njërzimit, vepra Në mon, vepra dhe ti nuk Në mon, allahu ja ka duj dhepra Me gjithë ata, me gjithë ata, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, hadithin e xal şey buhari, kur dalmi para Allahut qiamet. Çfarë njeriu do të? Piek, ka vdejku përpjek. Ka vdejku përpjek sepse njeriu cilësinë më të veçantë që ka ajo përpjekën. Andaj dozë nëse doni më dit kush janë oksall aqs ka përpjekët. Ka thane alejhi salatu selam hadithin e gazilim muslimani, Allahumma inni a'udhu bika min al-'adzi wal-kasal. O la rujëm, thonë, aqzo mos mos me mund të mos përpjek edhe nga dëmbëllia zbat apo që kështë të dojë për zbat e bat po edhe mësu baf për pjeku shikoni vdëq për nga mërës apo me vejba që ka i dina në këjamet thot alai salatu së salat, salat, Allahum mi dhmon, mi inspiron njësa fjall i thamat o fjall i bisejt dhe Allahut e Allahut thot ngrit të kohën në Muhammed kërko që ka pëdo që kjo që ka argumenton dhe zërë Se do të ketë në këja metë Për nga mberi së al-asëllem Disa mësi me të reja Kanë thonë djetartë Ose lëf drata Ose më njoje për Allahun Si ka ditë këtë dunion Allahu ja kalëzën e nëzë A i bje sejze Sejze qëka argumenton E në dhe për po përpjegën këtë njërzit atje I thotë Qëka i thotë Allahu gjenë që laluhu Muhammed son O zotë njësja logarijës Nëmonë Njësë e njëri më përp Porpjeka po jo në kuptimin e lojës. Aba, cila do dhe zër, e, e të thyeë me zot vazhdimëria pa ndonjë gjë netit? Tasbihu. Çëngjëri thotë në gjëna subhanallahu. I madhi është Zoti. Allahu thotë, çfarë ta shtojmë ne diçka? O Zot, ti je megjit, çfarë do diçka pa u ndal. Padha, amshem e thënë, të na bó, hiç pa u ndal. Këç çka argumenton Zot? Se cilësia e njeriu tësh porpjekja e Allahut jo. Ai kurdan xher diçka ndjer të, di të përsos. Kjo është emri Allahu te bareke ve teala El Majid. Ndaj dozë kjo është ayatun kanard në, në fjalët e edietarëve për emrin Allahu te bareke ve teala El Majid. E bën qaim el juzija bëjëna edhe më shumë për ta shpjeguar se çfarë bije për emrin Allahu te bareke ve teala El Majid, do ta shpjegojmë pasaj tek dobit se çfarë bije për emrin Allahu te bareke ve teala El Majid, ku të vim tek salavat. Ku të vim tek salavat te pejgamberit alayhi salatu sallam, por që kta do ta lëm tek Tek, tek dobit Qka përfitojnë në për lezët i këti emri o, Qysh me reflektu në kërshë këti emri Qfar rëthane në kryon në edhe këti emr Do të i përmemi në disa prejmsime Sa ti kam përmemi në dietarët E para, lezër, që duhet ta kuptojnë nga këti emr Ka dhënë dietarët Që njëriju Në përmemi në të allaut Elmejit Ta din që ka të bojnë me një qenje E cila sa do që ti e madron Sa do që ti i shprejnë Mir n Ti gjithmon i e i varëfër Karqëja Allahu të barekja vë të alë Dënë sa do që ti thua o Zotë se i madhë O Zotë ti të takon madhështia Ti gjithmon i e në minus Me falëndërim Andaj sallallahu a.s. u shpra kështu La uhësi thena e në alejk O Allah, së mui me të shprajnë falëndërim që e meriton Ti e di ma mirë Qështakon falëndërim Kjo dhe zërësht Publikim, pri jamës për nga mirët a.s. Se o Zotë une jam ma i varëfër dhe majdob që ti më ta shpreh më i në falënderimi. Por kush e di se ai i ma ti ozan? Ti e di për veten tonë. Andaj prej këtu vjen se ka një dietar të cilësitë të rregullat që kemi përmendur. Se nuk lejohet për Allahun me fol për me me. Pse? Po tyshi të folti për Allahun xhëlil xelal. Andaj për shembull, filozofia vjen se për këtu ka ne keqë. Filozofia nuk ka problem me studiuën natyror. Shkenca nuk ka problem me studiuën matematike, s'ka ndaj prekra është i ka mundësi kjo shkencë me foljë për Allahu në gjele gjelele, se se ka bërë kurë, shiko për e hënësa, me gjithë se ka pas shkallën, ka pas Kur'anën, e ka mësu Allahu, ka foljë me Allahu, ka hipë shatë këtë qije, a ba? Ka dalë para madhështi se do të gjele gjelele, me stijë dhe Allahu do kom përë dhe anurit, me stijë dhe Allahu do kom përë dhe anurit, dhe prapë kënjëri i njëti të do të Allah, së mëj me th Tia i cilje e një vetë vetën Më mirë Simi i parë është që raport i robit Ta dinë se ka të bojë me një qenje shumë të madhe Dhe në këtë kontekst Shprejt njërë për djetarve e halimiu Thot El meģidu Manahu El menie ul mahmud Meģid është Ajo qenje Ajo zot I cilje është el menia El menie qka adhe zër I pa rrëqën Së në prajë këtë, hasha Dhe El Mahmud, në këtë paprek shmëri Në këtë që së mund është me arrit Ajo është i lafdruar Dhe kjo vëzën nuk bashkohet Post të zotit e bare kjo e tala Asë në prajëk Oshë shumë i fort Oshë mbi tyje, mbi krejesat Qka dojë banë me ty Dhe në ketë këtë forca ha, Ajo është i but, tolerant Durimtar, i moshirëshëm Ekshë të më ratë do nuk mund të bashku parashallahu xhël xhëlal. Krijesat nëse ja ha. Shikoni dashur njëri i mirë nga robët e Zotit. Apo njëri i mirë, sepse vetëm Allah kur ju jep njerëzve edhe kur t'ia u legitimon sheriatin, ia u legitimon jo na ata çka bën Zoti, por çka bën kë. Ha. Shikoni njëri i të madh, çajdon Allahu xhël xhëlal, miki i Zotit Sulejmani alayhi salatu selam. Sulejmani mezi ka pasur shpujtë. Ka ka polemik të ulemat. A ka poshtë tokën pushtet, a ka poshtë një pjesë tokën. Sheikhul Sametimi thotë, kanë dhënë transmetim nga Abdullah ibn Abbas se tokën u ka poshtëke, po ka poshtë pjesërisht. Argumenton se Njemen Belqis e ka dorë për pushtetin. Çka ndodh që kur njëri ka pushtet? Sulejmani qoni pa praktikë nëse. Në aspektin njerëzor. Apo i ka thënë O Zot, më jep një një pushtet para meje dhe pas meje kur kush mos e ka? Asë Muhamedi a.s. Muhammad, salam, se ka pushtetën e Sulemanet Se ka pasë, asë nuk e ka dikush për momentit Muhamedi a.s. Që ka ndohë dhe zërë? Shikoni si ta kuptojmë cicin e Zotit Sulemanet i vjen nilaj, pe një lajë Për një shpendit, hudhut Në shëtitje e sipër Dhe shikoni ka ikë palen e Sulemanet Sulemanet i ka pasë gjindë, njërzit, kafshët, e gërsirat Edhe erën ja ka nështru Allah Këtë tuat janë Fol me to, në shtroja to Ja ka zëmullu Allah u kodët Që ka ndo, dhe zër? Vjen në hudhudi Vjen del Shulemani dhe i shikon shpende Thot një mungoj ka Ku ashtë? Qikë, dhe zër? Pune ma dhe ashtë një shpenda nuk ka A që shto? Shka dhud me që të janë një zërk Po qka, dhe zër? Në instiktin njëri Kush i dha leja ti me i Ka njës proces Gjene ku ashtë? I ka shlukret tjetë një shtit Gjene ku as Ka fa mësë me marrë me ndër një argument Pse ka ik Ka me e ndënu ashpar Apo Dhe njëri vëzër së mba në saur Me njëherë do me e ndërnua Ndërsa Allah u qinë bon, e gjellar u i bënë Shirke, i blisi, është Kryme, kryme, kryme Shloj, shloj, lej le, Sepsa ajo është i paprekshëm Mirë pa aj Ajë këtë si zhitë larta Mirë, ardhut hudi Qka do dhe vëzër Tha ka dalë, se kam një argument E ku më gjenë që g Ka dën çhej çet letër pi mua. Meni har më mar këtu. Nëse zvinim meni har, unë u bë këto vat. Te gaj çu letrën te Belqisja. A ka leju? Ka dën i ka mar ajo ministrat e vet, ka dën lexoni kët letër. Ka harë bismillahirrahmanirrahim bi Sulejmanit. Më mar mëni har të mua. Apo normal ministra zakoneisht apo ja u mar mendja zakoneisht, që ja u mar mendja plotve, derisa Allah u shpërta llom, po java kush arsaj? Apo E Sulemanin në ndërkohë e bandë një bisejt me atët praniqmit Ta kush me abjekto Në këtu, vëzër, qka për lezojnë a këtu? Në mini herë Bera ka, kush më galoj për pushtetin Vëzër, me gjithë se halau ja lejoj këta Ja boni halau, halal e ki Vëprën to, qka dush Kjo qka argumenton Se njeri ju edhe kure ka halau pushtetin Edhe oj papreqshmë, që s'ka mujtë asë gjini A e përmendëm neve tek, te të këtë Fjallallau të bare k Që ka banë i Sulemani? Vditsh në karike. Aba, puna ishin gjindë, skuzeshin me këshyr. Aba, Allah u gjitha tha, me pas ditë gajbin gjindë, ishin një rupi azapit. Deri se ka hangër krimi karikën dhe karaje. Sulemani atë e ka, o, oh, pas ka tek moti. Sa ko duhet dhe zë krimi me hangë karikën me, me, me ra karike? Në azap ka me të të, në azap. Kjo që farë argumentat dhe zërë, se kur një, një robi ka pa prekshëmëri, që ka banë? shtrihet. Allahu te bareke jo, ve teala. Voi uridin insanu an yafjura amama. Njëri me bëmë alana e saher më ka të bën, vështot, edhe pa. Ju subhanallahu iladhim. Andaj gabon për shkak të më bëjësi thotë, shikoje smutin kur e ka kap njëri në smuja, thotë vallallahu zot kur xhunas bën, tham bashëtin. Allah i thotë, apo thojë çdo po. Beat bej këtë më radh, po. Mira Allah ja kthesë nëtin. Po vështë të park i kam dosh pun, apo. Prap më aqri Allahu prap çdo ashtu. Andaj Ada Sheikh Muhammed Ahmed Allah ojti but bantova apo bantova sa e ditë andaj zë devlicioni më i mirë për njëra dosh aj po po pjeqet më në mëzë mos mos tambajna kur veten se na ku kena mri a ah, mashallah s'ka mashallah mashallah nëse ti e të përpjek kjo çka argumenton thot Halimiu el megjid oshtenia Allahut i cili është i paprakshëm çka i paprakshëm sa rrihet dhe është mahmud çka mahmud hamid Andë e thanë, në thëjnë në salavat Inë në ke hamidun, me gjitë O zot tije i lafdruar edhe pse je i paprekshën Po më paprekshëmërin të anës që ti one, O dhe zërë, Allah më në me shkatru këtë një Kërë kush që je blogaria e kërë kujna O Allah e khafu o kubahë Kërë i ka shkatru popu Popu i në themudit, adit, nuahit A ka mëjtë mi thanë di kush, o zot qka bane Ose, o ti qka bane Kush Andë e Allah më në kërë atë, ha Hamse, apo nën di gjusto peshorit? Jo. Ja. Do sa pritart kur veprojn çka bojn. Ka the thot. Po dut me godit ama maten, i maten i a del as del e har. Maten e har. A dalaz dalazopi. E Allahu velle kur godet, çja si ban e sapin. Nuk nuk bana e sapin, sepse i ka kritik në dorën e vet. Mejiskta, mejiskta, mejiskta që është i papraktshëm, është Mahmud. Çdo vepër e ban çfar. Prand, njëri papraktshëm, doz, njëri papraktshëm në sens, njëri dal pikondrol, apo? E Allah në këtë pa përkëshmëri kur dhe për kontrole, kontrole Se është zot, subhanehu vëtala. Kjo është në kuptimin Allah të bare kjo e tala El, el Mejit Kjo është mësimi i parë Mësimi i dytë vëzër është se Nga mëdështia Allahut El Mejit është se Allah nuk dalon këtë dunja Në mes besimtarë dhe pa besimtarë Në dhënje Bile, i bënkaj me Gjozi e thot Jemi gati Abo gati me thanë se Armiqë vëjep ma shumë A, gati është se përshprovë Dhe këshirë e dunjohet dhe sot A kanë muslimat ma shumë atë tjero, tjero Kanë komoditet, kanë sigurit, kanë ekstumarat Ata për një qenë ta që një dunjohet në kamë Por 500 njështë me dekë I muslimat dhe punë e madhë Shka me bështë është, që është të ma puna A me, që është një qenë me jazën frimë Dhe të drejtë të njëriju, të drejtë të kafshës, ekstumarat Se... Kët kjo çfarë argumenton? Se ka në vizir, kanë vëzë. Kanë shoh. Po kjo çfarë argumenton? Kjo në vëzë nuk duhet më ndanjer për kontroll. Edhe na nuk duhet, ë, domthon, nga laramania e dhënave të Allahut me kriju surrë të gabuar për Zotin te bareke ve teala. Sepse Allah është el el-Mejid. Çfarë është el-Mejid? Ojap shoh. Edhe me e shati ai tet. Atë shikon njerëzit, e shajnë Allahu lallahu ya. E mohon shkozën. Para njerëz, ai uhshejt biçati zot diçka e mohon tan ditën, shkruan kundër ditë tan ditën. Allah jabë bëk, ani që takatin shkruj këndër mua që lapësin shkruj këndër mua kjo është el me gjit sepse nuk i tu, të kuk i me shkruj andaj Allahu Jelle Jelalu kërë përmejnë sur Rahman ja ma është aralë gjinni vel insi inis të tahtum o gjin se janë matë fort o ju njërës sit jau more menja me ikë dikun dhe i këtë njëmona nëmon a ta ma menja dikun me ikë apën Analiza Allahu juan Qur'an tot faferu ila Allah. Ikmut Allah. C'est ce que je me dico, zot. A ka dikush i ka shtu Allahu te barekehu te ala? A ka dikush i ka ik vdekës? A ka dikush i ka ik grushtit Zotit te barekehu te ala? Jo. A do zot? E emri Allahu te me gjithçka, sa i nuk dallon ndonjë. Ja dikujt na si mendja stamar. A ne ka than Allahu te barekehu te ala, nasul Ibrahim wa in tauddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ne se inumrani tmirat Allahut nuk keni mundsi me i përkufizuar. Kufizua, thë. Së punë është me, me thini kontabilisë, me thonë, sa janë që tu? Ska, e prishën kalkulatorat. Adhe kjo është emri Allahute Barak, e o të ala, el me gjitë. Gjithashtë të dhe zërë, nga dobit emrit e emrit Allahute Barak, e o të ala, el me gjitë, është madhrimi që ne ka mundëcu Allahuneve mi abuati në përmet emrave sisive. Êshtë në Kur'an, gjëja ma e madhe, kër realizonë Kur'anën, është, dhe m Kërti e lezon Kuranen dush me kryu një pykje Në vet vetë vetë me parashtu pykje Që ki qa po folë? Qfar të qenjë një aki? Qa po doki? Se, sepse meditimin ma i ma veze që ka rar disa nga sahabët Kër ka, kanë vetë disa pëjtabinme Disa sahabën dhe me zeti kër kanë bo mua vetë Ka thonë pëse me e bubekri ma i mirë? A ma shumë u falë? Ma shumë a gjëruë? Kanë thonë jo? Nuk ka, nuk, Bile disa pëjtire kanë thonë Ju bani ma shumë se e bubekri ka humbaj ai në zemër kish diçka që smuni marrit atë ajo çka po zë vëllazër ka njohf Allahu te bareku ve ta al e ka njohf Muhamedi sa mafir seket doqta Allahu e pagun shumë e pagun Allahu xhel xhel dhe shpërblyen se njëri me njohf e kjo si arrij vëllazër për shemb lejoje çu do vim tani nëse na në promton koha te li xhi Allahun kuran a kur Allahu e bën diçka halal dhe diçka haram dhe na e din këta nëpërmjet kësaj neve çka Qëka këngrydojna? Qëfar nefësi ka? Qëfar qenje ka, Zotit? Që zinon e banë haram e mërthesën halal? Qëfar qenje ka? Qëfar sa i mirë është ta i cili thotë mëse han i derrin, po han e mishin e pasër? Qëfar qenje o kjo? Qëfar qenje është ta i cili thotë, kyre, muzikën e kini haram, e që i doni me po, o këshini pëtë doldisë, që ro ditë. Ha? Pasaj vrahën, pasaj coptohën. Qëfar qenje është thot, që ta i cili çfarë çënjash si cili e cilien ndalon padrejcien edhe ngrimsin më të vogël çka kanë çënjën në atina andaj e ta rthem vëzhgë për i gjërave më të mira që njeri mund të më arrijnë te dhunja është shprehja e madhrimit të Allahut dhe shtimi njojes për ta edhe sa të një i shpreh madhrim thuazot sai madhia ozot sai larti ekse marap çikoni vëzhgë sai buhari dhe lidhajo sai muslim nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam kaq hadithe Se Allahu gjeli gjelalu dhe zër E kanderu këtë ummet Me shprejhen e madhrimit Samat ma të Allahu të barakja vë ta'la Andoj Sa'id ibn Jubejri Thot, a nuk e shikon ishka i ka dhanë Allahu Këti ummetit, Muhammed s.a.s. Kuri ka hik Kuri a kanë morë Jusufin babës vet Jakubit Që ka thonë Jakubit? Ka thonë Sabrun Gjemil A bo, Sabrun Gjemil, durimi mir A bo Dhe tjetëra që ka thonë? Ja, S.F.A. ala Jusuf O, i mjeri unë e për Jusufi Këto shprej e dhe zrati thonë Një pengamar Shprej ka shprej mërzi ku, ku, don. O, Jusuf, e ka dasht Dhe ka thonë, durim, durim, sabër Allah i nani mon U mejtit Muhammed Sam i ka thonë Kër i godet një e keqe U mejtit Muhammed Sam, qka thonë nana E ke mërmejnë, surin bakkara Inna lillahi O inna ilaj hiradjion Ka thonë sa i dim në gjëveri A e shikoni, ta kisht dit e kisht thon Ti qe Muhamedi sa, komo. Cila Muhamedi beso? Kur godat ti di çka. Me than ku ku për mua, a me than e Allahut është. Cila Muhamedi? E Allahuta. Te Allahut jena, te Allahu kemu kthi. Qe Muhamedi sa me than ku ku për mua. Po s'e ka dhona ti na, e ka ndëruket u met. E na vëzë saiop në mëdit, kush është Allahu, kush është Muhamedi sa. E cila ka ndërua nderimin e amboj. Shikoni tani. Ka ardh hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka than Allahu te bareke ve taala, thot pejgamberi sa, thot zoti joni. Qasamtu salata beyni we beyna abdi e ka nda namazin mes mua dhe dhe robit tan dhe shejhu sallam ibn taymiya thot e ka qujt fatihan namaz qe i bie se namaz pa fatihas ka on namaz tu nuk kemi juridik po sa po do bi keta dit ka on shikoni qasamtu salata beyni we beyna abdi e ka nda salate namazin mes meje dhe robit tan dy pjes dy pjes ولعبد ما سؤال ا robotic tam itakon chka tipe chka tipe yap cha thot fadallahu jilaluhu idha qa fa idha qala alhamdulillah rabbil alamin kunt abona thaim alhamdulillah rabbil alamin cha thot wallahu jilaluhu hamidani abdi mushrahi falandrim robi this abdi ya tarishka bamin qaima juziyya ka thon kutalex fatihan Duhesh me e ndje këtë pjesë Ti thua, alhamdulillahi, rabbel alamin Ta di sa Allah o thot, më falenderoj ropi Aja nina këta? Jo, së lezoj shpesë së nin Edhe pa me ditim nuk e nin Nëse jenë tezg nuk e nin Por nëse koncentrojsh, që ka tha ale i salat dhe sa? Namazi i njerëzve ndahat në shumë pjesë Apo, njani e ka gjimëse Njani e ka një të tretën, një të katërën Derë një dhejë dhejë dhe Sa je i koncentrum? Kur ti thua, alham E kur thoi e robe Arrahmani arrahim Allahu thot Ethme alejje abdi Mushprehi madhërim Në cilësit e mija robe Dhe i tha Rahman, Rahim E kur thoi e robe Malik jo middin Qëka të dhe Allahu gjele gjelaluhu Thë dhe Allahu gjele wala Me dedeni abdi Robi jam E pranoj se un jam elmejit Që në dhe zëk Kërë të tithu, Malik jo middin, me gjedeni abdi. Thëtë Allahu i gjellu ala, ta është robje pranoj se unë jam, el me gjithë. Pra ti shtatë më të herë farës, thue, o Allah ti e me gjithë. Malik, se i madhë, i madhë. E tani, pse kërë ka thonë Malik jo middin, ka thonë me gjedeni? A dheni pse dhe se? Tani. Kërë ka thonë, Elhamdulillah, më falen dë rojë. Kërë ka thonë Rahman, mi përneni cilësit. Kërë ka thonë Malik jo middin, ka thonë. E dit i robisë unë jam me gjit Ma pranoj E pse këta ka përdojnë malik E jo elhamdulillah Sepse dit e në gjykim ju në zër E mordin vash ketë ropt Kush është zotit Dëmonë Qëka thamë fillin, qëka me gjit Grunë mbulli i Cilësive qëka e bërën Allahun zot Sa ma shumë që e njef këtë grunë mbullë cilësive E dinë që Allahu është në me gjit Kur kam e mordin vash ketë, kur është Allahu Ndite në që e një që ka njer po dikujt i bën të vonë. Qumiset kryesave i u bë dvo. A do të thallahu xhjalalu velatahinë menas tani kam varuru fati. Dikujt zotë zotë mora vesh. E do të dëngom mora vesh. Ana lezet isht zëna minuta dhe ditët dhe mua që ne ka dhën zoti on te barekehu taala sepse nuk ka kjo je dhe zot që do për meni tani se na premton koha tek fjala Allahu xhjalalu xjalalu nuk na ka dhën vë zëndeve diçka më shumë Allahu te barekehu taala se sa islamin. Ket hol, ket bin, ket mar do. Po jo kejt e një obin Zotin Ma e mërë në një ja, Kejt hajt Qysh ha ti hajt në lata Qysh për ti për ti në lata Qysh martojsh ti martojnë në lata Po ti si musliman Që të ka të nëllohu i gjithë levarës? Qka të dhallon për tjerën? Po legta, qka të dhallon për hajvanit? Që të dhjët dhjët dhjët ha Tanë dhjët ha Zbrazët ngarkojnë, ngarko. qka të nëllohu Qka të dhallon në nëse vezë po fund jasfar kuptimi ka vetëm anghel me pi. A në klodhët njerëz? Do thon, njëri lodhëvez, se ka ta kot, ande Allahu nai ka ngushtuar ta kotet për shkak se siku mbo për me hungër. Na kish bëbur me hungër, na kish dhënë lukt telefonit. Të, të, ha çu do të di tah. Po jo. Apo, na kish dhënë lukthin e devës, po si po me bajte? Ktu ta ka xhanuaj. Në zemër. Çanoj në zemër. E kuan xhanin në zemër në Islam. Kër Allah, në sallem, të Kur të njeh Allahun dhe njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe njeh mana të qort me to Kur'ani dhe Soneti. Andaj, prej mësime që kanë gjithë djetuar mësimi tret është se ne ka muncu Allahu me madnu e Zotin tonë të, të bare kjoetara Dë gjënë e këtë adhivëzë, të cë ne ka transmitu imam Bukhariu dhe imam Ahmedi Shikani, thotë për nga më beri honë sënë Allahu a.s. Vërtejt Allahu Gjellalë u ka me lache Të cilat, ha, shëtitën në përruk I kërkojnë njërëzit që ka përmendin Allahu Tu dhe zë nuk është përcëllim e përmendin Allahu s'panë, Këtu e kërëmi të dhikri Se përmendja Allah nuk ka me, me sëja Po sëbhan Allah Dhe me e di që ka thove me, Mukan me sëveq Subhan Allah, subhan Allah Për nga mësa mi më kishë bërë një milion dit Po ati ja kanë njef Që pse ja kanë njef? Sa i kune ka thonë njerë Subhan Allah, këtë sahabë dhe kanë nje A ta nje, subhan Allah Andaj sahabë dhe kanë njef Kanë thonë pëj tëne E kanë njef, i, i ka thonë Për nga mësa në tanë ditë Nja kanë n 7 dhe herë E staghfirullahe E tu bu i lejt E mirë A të ka shku me një pëse ka thonë Zahabja 7 dhe herë Caj kur e ka thonë E staghfirullahe E ka thonë tamam me të E ka një E staghfirullahe E staghfirullahe Kështu hlajt Mune është ti për 1 minut Mi thonë 7 dhejt Ama kjo kur gjohë nuk ka Ti kur dhuisht subhanallah Që kaj të thonë Që ka thotë Ka, ka Allahum e la që kërkojnë Kushe të përmjene Allahum Jo përmendja Sofija, jo përmendja Dervishi. Jo. Njëri sinjë e fallllah. As tesha të veçanta, as ne e veçantë, andaj Allahu kur i ka përmend saubat ka thonë edhe shtrinhut kur janë në përmendjen Allahut. Ai ka mundsinë njëri i ka vesh muskat më të mirë ose li më muskat më të mirë, tesha të më të mira, po se në përmendjen e ardhë ka përmend saubat e shtrinhut. Pse? Qaj zemra e ka të pastë. Ai shpirti nuk e ka të pastë. Çka do të pejgamberi aleyhis sallatu selam kur ta gjenin i popull, një një, disa njerëz që e përmendin Allahun Kushe gjenë i thyrë tjerat Melace Helum mu i la haqët i kun Asë në që tu e në ajo që ka e në të lip jo Që ka dhon Irrethojnë ata Ata që ka e në përmenë Allahu të barek e vëtara Me krahët e të tëre Deri në në qilë Në qilën e dunjajës E Allahu të barek e vëtara I pyet Melace Thotë përme samë Dha i dhima mirë Po përmenë për ngritë pozitën e edikujnë Thot? I thëtë Allahu u gjenua këtyre me lacheve Qëka po thoi në ropë të mi? Dhe këtu djetarë kanë thanë Ata që ka e ja përmeninë në Allahu shumë janë ropë të Allahot Nuk mundu dikush me dash dikane se përmenin Nuk mundu dikush me dash dikane si në nështë rohët Apo? Njeri kanë edo i nështë rohët A në e ropë, ashtë ai qëka e do dikane dhe i nështë rohët atina I thëtë Allahu u gjenua Qëka po thoi në ropë të mi? Thojnë me l po thëjnë Allahu akbar, po thëjnë alhamdulillah, dhe po thëjnë, ha, ju me gjidu nekë. To dhe se kararën hadith me, me folje. Ha, ju sabihu nekë, ju kebiru nekë, ju hamidu nekë, ve ju me gjidu nekë. Po thëjnë, o Allah ti jel me gjid. Qalë, fëdë Allahu të barëkja vë teala, kejfe laura evni? I thëdë Allahu jellu ala me laqëna. E men pas pa këto mua? Muën. Pa, pa i kanë thënë o Zotë Saimadë. Fërëndërimit ty, minjoja ty A, cilësit më të lartë janë për ty Me më paspa Fërën me lachet Leura euke kërë u eshet deleka i bëdheten Me të paspa ti o Allah Kishin bërë, le më shumë a dhurim Njere vëzër, pa e pa, Allah një ban a dhurim Pa me e pa Andë dhe vëzër, momenti par Këja me cili ka më kënë Hujumë më ra rëku E Allah i blokon Kur rizat, shtë viz kur rizit Allahu akbar, kur ju pat më thirr me ba ruku edhe sejshe, më hoqshit ju. Jo. Unë kam rati sejsa, më takërin zbin sejsese. Ato ngjanë mendim thoj, zbin se ishte. E at dit kur dalim var Allahu ku dashojm madhëstin, huqum me rasej Allahu, jo, kada, ka la. S'kam rasej. Paraçat durshën fal namaz. Allahu ne lus pe Allahu mështai bllokon kurizat at dit. Se njëri ka më bëhu huqum me boku, apo keni patën një herë më, më nosh dikujt të madh që hujum, e di se tashos punën, huqum ej edhe unë të kom jofti, s'pot jofule. A votot spodnjov, tangonzum genjov, spodnjov. Po pa në atë ditë, xhanam jannat. Xhanam jannat. Anaj duhet mi shtrukuan kët dunjë, çu më tan mund shohë avu, jëllona më bë, rukuat dit. Thon, thon më lajët, të kishin shpërë edhe më shumë të mngjiten. Çka të mngjit? O Allah ti e majid. E çka e majid? Ai i cili në çënjen e vet, në cilësitë e veta, në vebrat e veta është është i përsosur. Çdo cilsi e ka të mallë te bareke. Wa Taala pasai vazhdon thot pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Allahu tebaraka wa taala thot fa ushhiduhu fa ushhidukum anni qad ghafrtu lahum thot o melaçat mia po ju mar juve per dëshmitar sepse Allah nuk i duhet dëshmitar se ona kytyra jawfala jawfala ju no yequlu malakun min almalaiika thot ni melaçat pe melaçeve o zot xiket grumbull kur kan te përmend Allahun Ojnian nuk ka ardh, domthon nuk ka ardh fi sibililla kristala. Ka ardh puni pun dhjetën. Ka ardh nders, ndëkër, me xhlesë e çëmara ku bsojnë Kur'an. Njëri i thotë, "Bëj takshini çfarë ka pasur këto?" Po i pulcën. Apo? I thotë njëri, "Bimelazhë vAllahu xher, o zot çati ojniani ka dalë, domthon jo nuk janë kë këto që kanë ardhur për nga semelazhë ti porsjellën në vizet e robëve. Allahu xher li xhata. Humul julasa. La yash qajlisun. Kto janë bash?" Këti fali nuk e përjashtoi asëllon. Do të shkojë. Rahme dhe shiko, Allahu xhelaluhu më ardh, do në ardh të dawnë vetëm rastisht. Apo, thotë po mirë nga ç'to? Kto vetëm nuk kanë ardhur në Facebook këtë hadithe. As për internet, kanë ardhur vetëm për xhamiat e Allahut dhe vendet veçanta ku mësohet Kur'ani, ku mësohet hadithi, ku përmendet Allahu te bareke uetara. Ngase gatom pejgamberi alayhis sallatu selam nuk, nuk ulën disa njerëz në një vend, bajnë muahabet muabet nevojta njerëzve dhe nuk e përfundojnë me përmendjet të Allahut, vetë se qohen si qohen gomari. Gomori si qo? Ngase përmendi Allahut e bën me xhisisin, me me pa Osmana. Kjo është elsën kanard në në Kur'an. Dhe në fundi veçor, ë do ta përmendni që mos ta zgjasni në një lidhje tjetër. ë Allahu Kur'anin e vetë ka thujt me xhijit. Po pra ti shëkajin në Allahu me xhijit, edhe Kur'ani është me xhijit. Dhe kjo argumenton përsefar, se Kur'ani është fjalë Allahu xhali xhali. Allah te baraka wa taala than Qur'an sura qaf ayati par qaf wal Qur'an al-majid qaf qaf shkon ya Allah te baraka wa taala tash Qur'anun apo Qur'ani al-majid al-majid pasa qorna sura al-buruj ayati 21 te Allah te baraka wa taala bal huwa Qur'anun majid ki es Qur'an majid e çka es majid vëzër keta çka tham për Allahun vlen për librin e Allahut Cilësit e Koranit Vejbra që kanë zhitë Koranit Tërsi e Koranit është e madhe Jepë shumë, ka bëllëk Andaj nuk ka një njeri që mirët në Koran E që ajtë jetë i dëshpun Nuk ka një njeri që mirët në Koran E që ajtë të, të jetë i dëshpun E që ka gjem neve vëzër në Koran Gjem zhdo hajr Andaj omër Khattavi vëzër Dhe përmemi e këta që kanë zhitë i ma muslimi Në sahihun e tina Omër Khattavi vë Në zëvendës në meke Dhe Ka dalë në shëtikje Mi kontrolu njërë zë që ka e në dobon A janë dobon në ligjin e zotit e bare kjo Kënjëri, e të alë Kënjëri E ka posë e më në nefi Ibn Abdul Harith Guvernator e ka posë në meke Në meke ka shumë bërë referim Njërë për e preferive Quat Osfen E ka thyrë ketë Nëfiin Dhe ka thonë se është qështja mekes Dhe ka në më më abet Më në më abetit ka thonë Kallë e ki, dhe modë, ti si zemën si jenë Kallë e ki lan imam në këtë krahim në asfen Kallë e osh një ropë Konë ropë Apo? Pas e osh liru e Kallë e osh një ropë E kojimin Ibn Abza E kemi lan imam Pro në në udhe, dhe modë Omeri, ki guvernatori Nafi Ibn Abdelharith Ibn ab, Abza Edhe Omeri ka thonë ropë Robë Nga se zakur në ishtë njërës kanë morë me fi se pozitë Apo Ka thënë robë Ka thënë po robë Ka thënë si e kevnu robin kryetarët njërëzë Në të qyshe ke lanë në një qytetit komplet Njërin robë kryetarë Shiko që i ka thënë Ka thënë mirë po oprisi muslimanme Aj pëdil libën Allahot ma mirë se kejtë Dhe për njëf Ligjit Allahot të bare kjo dhe te alë E njëf halalin, e njëf haramin, e njëf trashegimien A në sa transmetime ka kaajt. Sa transmetim ka dhënë. O mense ka dhënë, çu she lavën kuptimin, po ja ka nxjerr kët fjalë. Ja ka nxjerr kët fjalë, thuje se unë e di pse e, e ka lënë. Ka thonë e kum dëgjuar pe nga mërin ton sallallahu alajhi وسلم duke thënë inna llaha yerfau bi hadha alkitabi aqwama. Allahu me kët libër Kur'an, ha, ingrid disa njerëz. Ua yadhau bihi akharin. Dhe i nënçmond disa të, të tjerë. Dhe shikoni vëzër ngritjen e muslimanve dhe ngritjen e të tjera Shikoni vetëm halalën dhe haramën Dhe shikoni vëzër, në Kur'an dhe njëherë mon, Dhe monë, duhet me mërë me, me madhështi Nuk ka dhe që kanë në Kur'an që ti mërët me thonë Ku ku qysh me kalë zukta Apo? A sa kanë të tjerët ku ku qysh me kalë zukta Me gjithë se ja u ka shkullë, Allah u të marrën Së i venë marrë, apo? Po shimë vëzër, marri civilizimet e hua jo ja. Çuomos interesat subhanallahu alazim. La besimtari ende e ul kokën thot mallah subhanallahu, do t'integrum na më tëm kërkon. Alo, du, duke mos i shikuar xherrat në vendin e vet, me hikmetin e vet. Shikoj dhe zën. Kur janë për të drejtat e kafshëve, edhe te këtu bojnë badrësi. Pse nuk thithin të drejtat e kafshëve për mocan për shemb? Po vesh përse? Për ja ti, pejgambësi më ka thënë, mocat janë të pastërta. E çhen janë i dyt. U intereson do? Dënë ju, kush ka es? Apo, ju keni po. Çant i ruj. A keni pa mas ruj? I citojn. Shumë ngërdëtsmi an matha. Ai dënë çfarë zot, sepse harmonizohet shpirti i lig me kafshën e lig. Pse nuk i dojn matha? Sepse mathat janë të pastërta. E çka e pastër nuk e dojn? Apo. Sheh të por shemu thon, "Ah, un islam e keni për shembull ja lejoni njerit të më martohet dy herë." Ai ka 50 dashnorë. Subhanallahu elazim. Von 50 dashnorë i ka Edhe kur kush nuk jaze kokën, dalin, dalin, dalin publik, bajnë gjëra amorale Edhe dhe, a e vërteci unë islamikini, a por një me për nësëm i ka pas nënda Për i ka pas nënda, pas tërta, e ti ki 50 liga Andethe dhe dhe njerëna, Kur'anun me gjitë, ki Kur'an dhe dhe nuk e ullë kokën Na, në, po na fatkesis për njohë dhe fëjën tonë, a po I bajnë, për shumë, derë dhe dhe dhe Kini për shumë, derë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Eja, di shka më interesantë, subhanë Allah i ladhim Ato në kanë kazu që ka ka të kejtë e ndarë Të li bi juve ka posë dhim dhe veçanë Mi këshirë elementet e, e, e derë Jo, kejtë në o gjallartë dhe ulematë Thojnë, e kanë vërtetu këta se ndarë o kjo kjo kjo së muje Dhe më gjitha ta thënë, a, na hojna të darë, ju shka hani Ndo një harë dhe zër Ata nuk shkojnë me një restoran dhe me një hotel Që ka nuk e plëtson kushtin e derë dhe alkoh Nuk ja japim 5 ije për pa e pas alkohollin Tani Realisht dhe të ildja du të mukan ku egzistone pas rrta ku nuk e dojn, ka e pas rrta Ata dojnë një restoran, s'ka se ka alkohollin, një dyhije si ka Qushmune Këni pa me zër dalin zhvesh ura subhana dhe qudit e njeri Njeri me që dhët, që këve nuk kanë normal Apo, nuk kanë normal Qka më interesant, edhe vetë kanë shuja në për libra Se gjeluzi e tërë punon Po i thon çushtoash çu të trini, dushmë duruti që do ndallesh çu. Apo fatkeqësisht e të muslimanëve. Ka print plasim për të kesfut se s'u duron, liksin apo, po dikush i thotë çështoa moda. Mirë, nëse e thën këtë xingxirin e modës, ku përfundon kjo? Do të përfundon te shejtani. Allahu xhel xelal nuk ka kaqzuën Kur'an, se i blisi kur e ka përzan Allahu bi rahmetit, çai gatan Allahu. Çai gatan Allahu i blisi. Ka dhan çka ka të mirë kam i rrotulluar. Andaj shikoni Shikoni shakon islam Dhe shkoni shakot tjerë Qka ka vezet haram E dojmë Qka ka halal Unë e sën haksu Apo Qit si jet e pasër Kjo vlenë për gjitha gjera Qit si jet e mlu me A thot Qka nga kjo pun E mlu me ku mund të me pasë men Apo Dhe zekit kjo qka argumenton Se neve Allahun e ka zbit një fe E cila është cilësijet i E fjallet i E, e me gjitë A të dhe në të mësojnë a fejë ndonë dhe mësë të ullë një kokë ku, ku, që ka banë mëna Dhe të mëndonë ata që ka mëmë ku Në nuk duhet më morë me, me, me të tjerët, por që nuk duhet më ullë kokëm Aken onifai, Tisna Allahu tebaraka wa taala kasfuduni arzot. Berenit ni ni te tirit. Na luspi Allahu tebaraka wa taala, se zoti onje le jallad na mundson te adhurojn Allahu o jallalu me ena dhe te citet e tina. E luspi Allahu tebaraka wa taala, se Allahu o jallalu na mundson me kuptu fen Allahu tebaraka wa taala, ashus se ka zvit zoti on tebaraka wa taala. E luspi Allahu subhana wa taala, se zoti on tebaraka wa taala, timbuj zemra tona de vçmorri, timbuj zemra tona njohje dhe dije para Allahu tebaraka wa taala. E luspi Allahu o jallalu, se Allahu na mundson me mri e muajin Ramazanit duke qen me shëndet dhe me iman, e ان شاء الله تبارك وتعالى ان شاء الله الله تيلغون بلاد بي المسلمان و بي نيرزيمين تيلغون سموتيت بي المسلمان و ان شاء الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمان كوديش ان الله تندهمان يتيمات المسلمان الله تيم بولان فقرات الله تبا سران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين